будинку навпроти школи. Вівчарка була ще зовсім молода і нічого не навчена, а погуляти її вивела дівчинка на якийсь рік старша за Лілю, якій не вистачало сили втримати поводок. Вівчарка була без наморника і, побачивши Лілю, яка підстрибувала на дорозі, шарпнулася, збила з ніг свою господарку, підбігла до Лілі ззаду і повалила на землю.